Ahapetik emanaldia aldia, Resuna baten izakutza. Aztelenetan, atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik emanaldia aldia, euskal irratietan. Egun honen zuleak eta ungi etori ahapetik emankizun untarat. Aztekuntan, mintzatuko gira Jean-Pierre Echebarrenekin argitxu joan da, Urepellekin kintuarat, Xoriaineko xemearekin mintzatzerat eta arekin egintuen elkarrizketaren lehen parte hontan Jean-Pierre Etchevarrenek kontatuko dauku bere aur denbora, eskolarara joetia, baita ere kontrabanda. Gozen Jean-Pierre Etchevarrenekin. Agit zure Egunon, beraz, Jean-Pierre etxobarren duzu izena, eta xurieinean hemen, urepelen bizi, hain txuxen kintuan ere, eh? eh? Uh, xurieinean kintuan da? Bueno, eta muain azpiko kin, kintokoa. Ah. Uh -huh. ah. eh? Eta horri egin da zu, noiz eta nun sortia ziren? Ni, ni, eta xurieinean sortia, 19.8. azpian, 8.8. emezorzian. Ah. Bax, latenuita bosturte dituzu guai, eta preseski, zure etxetik eskola hatu behiten zinezten? Uro eta ez, ez guai bezala eta otokage, <laughs> hori nez, eta anez lekutan eta loguien ezin pasatoz, ga, gaineko aldeko bi, bi etxketa egen pasatoz, ah. Ah. Etz, Ez ziren oaiko manerak ez? Ez <mimitra> ziren oaiko bidiak, ere? Ja, pentsamaz hori eta bide bi bi txar batzu jautzueez. Je ah. <mimitra> ba, antipasten altzinezten, horgekin bon, edo behiekin edo... Hola, ba, ba. Eta, bunxian, bidea rainatzeak egiten zioztaminen, eta behiekin lan da horgekin lan. Ba, <toms> bueno, eta eskolat tortian ohi naiz joeten zinezten. Obli, obligatiak, obligatiak ohi naiz joetada. Si en jende bazen, ser, mas sin este más argabatano Gure yo. eskualdetik hor quintotin. Eskualde arte aikan. Si en soy uder pelu si mas medeta. Hau hau basala. Sereneta sibiondone se vasirenagoak, bai. Ezik Bost bo, pasei hau Fu, fuerteerteen ahala be, berse hain bexe urrizienena eta bostpasai bat. gure eten halahala eta handek be it bat, eta aururo bazen or honetan eraontanaia gurepelgu zien berdin gehiia hau zuzen godatta. Ziek mm -hmm. ah. eskolazi uten zer nasa zurepelena? Eh? repela ema. Demora bazen bat zen urepelen bat bano gehiago? Hiru eskola bat ziren. Ba? Eta, guai, meriak me, me ondatzen den eta txipi hori a, a, aur txipien eskola, eta gero bertzea artekona, eta bertzea ondiagona on hiru eskola, eta hiru eskola taina kokala hau bat Hiru eskolak bat bestia inonduan ziren? Bueno, bat bertzea inonduan, eta hor plazako hori... bat bi, Denas egia, benen, berzia, elizain onduan zen, eta guai, meria den ura. Mm. Ah. Eta, ze adinetan hasi zinen eskolan? Ni zazpi urtetan. Ordean, ze kasi zinen, horretzen zira, ba? Baz, <laughs> ze, <se>, errazu ez frantses <laughs> frantzak hitzik, ze nahezu kas ginezanguko ordeon. Mm -hmm. Ja, ja kasubea, kasten hasi behar gineiten ordean gel, gelditu ginen eskolatekan, da... Frantzes Piskat ere ikasi huzua, bain txoa? Ja, guk horriam Frantzes ikitzike eskolan. <gülüyor> I, itzike. Ba, eta etzin ez den libro? Eskola zartzia? Ba, iran itxileke horiten zen horri hon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh, ez dakit ikasi huzua, lehitzen, ta kondatzen. Ha, ah, ah, ba, hori or, bal, le, lehitzen ta kondatzen kase, kase girein, ba, ba beha be, errek. Ha, ha. Zea dinakartu egon zinen? Eskola horretan, urepelen? Ne, amala ama urtetan aldetu nintzen. Mm -hmm. Eran nahi du, amala urtetan, sertifikata pasatia ziniela? Ez dutein tein sertifikataik ez. Demora hartan, sertifikata eiten zen gutxizema, ba, bakarzen maiz. Ez agon gutxizan sertifikara he, helzen zenek. Ha, bon, amala urtetan, uh, kastia zinin ba, han uh, izgauza ez? Han izgauza, etxeko lanetan, hainen ez, ez eskolan, eta funtzean. E, Eskola morsaz gine ailtzen gero, ez era ailtzen eskolan, nahi na hau ginen eta etxean. Eran nahi du, aitamek zien beharra balin bazuten etxean egoiten zineztela? Guka ama arrongaztai galdiak gineen, nik, nik ama bihuzteni trilaekan eta galdia ama. Etxentzai Lamporozka eginik nahi na, jau eskola joaniko ino.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 Gaztena bila, gaztena jan, hastezkena dintenian. Gaztena bila, gaztena jan, ne horrezta ikasztodan. Gaitsago riren txakelan, joaren jo bat tialan tialan, handeren jo Castena ville castena yan Castena ville castena yan Hasta es que no din denia Castena ville Deo resta nik asztoran. Errekatio nere txean, Urtsirripa behaldean, Iru sakur errabian, Gaztena bil, gaztena jan, Gaztena, bil, gaztena jan, jinderian, Castena vile castena yan de no resta i castolan castena vile castena yan hasta esquena jingerin yan castena vile castena yan de no resta i GASTE NA BIL, GASTE NA JAN Azteskena dindelian GASTE NA BIL, GASTE NA JAN Dego resta ikasztoran GASTE NA BIL, gaste... Aurrian, zelan egiten zin inzuketxan? Zelan se, se, egiten, be, berdin eta aitzurrataz izbaik hilane eta... Erzen, u, uai, be, berdin amazazpiburteko edo emezazpiburteko beno gehiago. Bistanda ez genieile indarraundeik bena, alare ala eta ziaiporosko egiten geniein. Ta. Zomata auride zin estentziak? Guz, zorzi auride. Zorzi auride. Ta, gure ama hiltzela ekan txipienak behatzi hilaita zeteen. Zerra nahi du, zu okupatu zinela, zure ez dakit aheba edo anaiaz? Bon, eta arreba gaztena behatzi hilaitetan txantzak ere man zen, eta gero an, zenura. izen bon, Eta eskolaateko bidian da joztatzen zinez den ba? Eskolaateko bidian bi, bi, bi, biztan da joztatzen ginen denak tropan. O, oaiko aurepaino goiki joztatzen, oaiko otokarren zartuta badaza, hori eskolandira joztatzen direnak joztatzen gu, gu, gu bihien eta u, uda bihien joztatzen gineba, nena atek nehiu ja eta funtsian eta etz, etzemo aiko tenoriare eta be, berantauzen, eta hi, hi, hiru territen atelatzen ginen eta etxeat hirundu gai sa, sa, sa, sartzeko. Ha, ha. eta negian zoko uh, hartan aintzor ardurare demoratzea edo elurare hapa guha hurra gine laikan guai eta eluran eitz eiten zen berdin zortzi amare euten zen eta elura eta, da, ne, eta elura. Mm -hmm. Ta, gero guai elure inoduko bie garbitzen nira de, demora hartan etzen bie garbitzen eta ginen hori etxene oiteko Hala. Eta eskolako bidian, ze joztetetan hartzen zinezten? Ba, ze joztetan hau zuen ginezan, berdina anitzaldez gastekeria. Oh. <laughs> ha, ha, haurain historiua al, ala beha da. Be, berdin hona baita errika edo. Elgerna el hartzen eta lasterka kalapitan da. Ba, Etzen be, ber ze joztetan hondek ez? Eta zangotan, eta zeikilan ikilan, uh, zer lasterka hartzeko behartzen, nienbazei, eta uh, aizkia ariina? No, aizkia ariina, demora hartan, demora txarra haik ilan, eta kloskak erten ginen, eta zola zuriz zuten, eta gero gaina larruia, he, hek ziren, eta kloskak, eta gero demordetara haik espertinekin. Ala, eta, uh, ze zeari ezapen duzu? Zuko urebeleko pele, ure ikola hartas eh, erein ze to erein de ton nor Bueno, gure erein ta erein zara eta Santogar Aron perestiak. Gure gu altzinekok hertan zutenaz eta eenak gastu gazt, hau egiten. Mm -hmm. Beksona zeta bai eskola txipian Iuleiko edo orko zenomaite eskalduna, eta ribo, eta arronterreintz pedestie guai, eta aski behar duan dia barimazen zein, zein, komprendi azteko, horren erraintzen, bon, ez dut libro eskola zemintzatzea bainan? Eiten dutalare. ba, ba, obligetio baitzen, eta komprendi asteko. ha? E, Errandena eta ar, Arronte eta Andreuna, eta gero gure demoran eta katzetu bere, bere maztea egilantzen, heke jaraela aurreundako eta lehena haizmeitzen aurrak joiten eta historiuk gure demoran ez da izan eta aurri jo, jodein eta ez erreintik eta ez, ez erreintxek. Hortako eta unak una izanatu behar. Odean, ez zinuten ez eta eskola ez gohoti joaiteko? E, ez, ez. Oaib ez elapentsatoz gohoti joa ingine mainan. Ordin ez beginein eta Hala ha, ha, ha, ha, pentsatzen. Hmm. Kasek eduritzen zaun, hendako behar gineila haizan. Haur hmm. ha, ha, eko istorioa. Ez hau zu gero, zure uh, bizian ez gehiago ikasik, Es esentxea atuik, ba. ba. Beran, ber Berantei baitzen. Kasetaz aski, badugun aski, eskola, txau, eskola, txau, eskola. txau, txau, txau bururatu da, houtugu, oh, Azkilinguala, azkindulda. Ashki inglesa, ashki frantsesa, eskola, chao, eskola, chao, eskola, chao, chao, ashki jestu lu, ashki istoryu, matematika, matematika, eskola, chao, eskola, chao, eskola, chao, chao, chao, heń, chao, ludzi, eta, dzin, viaredo Eskola txau, eskola txau, eskola txau, txau, txau, txau, txau, txau. Sen zen luzea, augur luzea, Gubere xipa, ursazena. Txau leitzoneak, punizoneak, Eskola txau, eskola txau, eskola txau, txau, txau, txau, txau, txau, txau, etxamina, Ciao escuela, ciao escuela, ciao ciao cambu escuela, arco, es dire l'arco, ciao via ancegura, tu escuela, es dire l'arco, ciao via Hor, kintoko xoko hortan, ez dakit uh, muimendua nitzi zantzen, bazen demora hartan ez? Ah, ki, kintu nikara jarriko muimendiek, bazen demora hartan, bazen eta bazen solladoak, ro, bazen karaineroak. Jara-jara, oianeko langilea pilaka bazen, eta muimendua ondia zemada, eta demora hartan ez kintuan, eta huai ahirunt hila. Zendako, soldadoak, horretzen zira, gerla pixkatzautu baitu zuzuk, gerla demora, eh? Ta, ta bono, es, espenieko gerla pasatu, eta atzik zizten, bal, luzaz eta soldadoak. Ta, hono, eta mendihur egiten egin zizten, trenxadak, eta zimentazko si, ziluak, eta mandokentak, ziren, zimentak, si, eta sarbeketa, eta ta, Ura, Urare gauza gutti kustentzuten gizu nartzi dama eta hanagraazteko eta so, soldadoak. Bai, denak antxe dira debalde. De ah, ah, ah, handira beti eget handxeek, eh? eh? Ah, ba, Ana, anainan zimentan egin arte dira hek ane ah, honen ah, dira, ah, ba. Zendako inziusten? Hori utera nahi, jiuztakore, jiuztakore, zaza, eta uste zutendu da ikai, eta gerla fenitu espanien eta frantzietik edo numetik berriz gerla joa haintzera. Ah, ba, bau, ala egertatu zen, eh? Oita maseian gerla espanien gero, oita emeetzian abiatu zen hemen. Ba, baina ba, ez baitzen mendietara <laughs> Ba, karabinenuak, soldatuak, espainol soldatuak, hor dian, eh? Es, espainol soldatuak, ba. Ta gero, karaineroak kara berantartio izanak dira. Ta gero, entziozten ari meleko bihetxe, eta hek egin orduko kendu. Ba, ba, muga baitzen, zer nahi, xazor, baitzen, hor dian, mugare berbaitzen zaindu, hori zioten, Ba, ba, Ah. Akarek, a, anziren, anziren, ah. Ah. Munga hain zaintia gauza zuten ba. Hantziren, hantziren. Munga hain zaintia errexa ez dakit, kontrabanda eta muhimendia batzen ba? Ko, kontrabanda, zementzutu irazteko eta biharriako hurazen. Hain, denek ez baina, han izkara enero guazak iten ba eta... Zekontra Sek handazen. Aizan ja. ja, ja, ja, ta... ja, ja. zidea zo. Biarko. Leheniziko irazipuskak eta alaginten. Mm -hmm. mm -hmm. Ta gero eta kusinein eta ala jeuzuezkin ere einen eta joan nintzen landasetara. Ta han oianetan eta ahizan, ta zosua karbatzu irazita ar, ardiek zari. Ja, ja, ja. Gero ardiek zari tadea tade agatek eta la, lanazena bersegizan segitzen gineen. Ja, ja, Ardiak zari zinitin, suriainian? E, eze, bueno, eta suriainia biltzen intzamenan, ni haunan nitein, mahek. Ja, ja. Prezeski, urden aipatuko duzu ba, kontrabanda ze adinetan hasi zinen? Ba, uste zua adinaz horitzengirela eta gure nuzaharra haugun arten eta hase ginen ba, berdin amasai amazazpeurtetako berdin gazte haure eta gisa hartako karganen hurria ikilan gerok kargado handi hore ikilen bedan txainoz ziren izan baitzen oto errotat an, anitzetan karga gazto bazinakin, bon, ze kargatzen zinin bizkarrian, nola nola kargatzen zinitin puskaek Bon, zakietan eta dantelak zirela erraiden zauten, eta hek e zire makotxak berak eta ere meiteko egiten berzenaz, eta otto errola gedo hola zirela ikan, hek hagan zarrita milaunek, uresen karrieria gaztua. tiki <tipasen> tiki Faire ninduten onbratu Baieta ere salamankara Istudian te bidaldu Salamankara Nindu alarik Bidean uen pensatu Histudia ante tu un antebaño O venuela escondu Osta tu xumepolipatia Gozes Ka charman bat ari zitzaita maini yan zerbitzatzen begia gartzu espainia loren enekin ai zeminzatzen ain garu ordi Ene bi otzian sartu zen Itzerdi batez maite nuela Erran ion beharrira Bainan gaixoa erabetu Y si yo ans en campo ra es a no su y sar de ra donde zure itxura ti a che ginmani du alleluia pa anta ya errotak nuntik Espainiatik unat eduzien edo? Es, es. Franziatik Espainiat. Eta dantela Espainiatik unat. Es, es, es, Erazo era so, guri dantela erraiten zauten. Mm. Gero zerginakenguk pakatai emarnen zerzen eta Franzian libro ziren muaraano. Gero muatikango goizien eta kontranda erendako. Eta Da, dantelak zirela, gero erran dutana heka erran haitzen zer, gineen zer, guk al, eta zerginak egin zergin haman. Gero halala eta kobriare baitzen hurra hatik eta kusten gineen hurra de kargeri gaztua gaz, gaz, gaz, zena. Kobriaren zagoen, zakutan zen edo? Buna, no, zaki jantzak zentzen eta Etzinein et berze eta delako dantela egura bezala sekula be, be, berze gizantzinein eta bizkarra gehiago minberatzen zein. Ba? Mm -hmm. Ez da ez harritzeikoa bizkarreko min eta gainateko bau eh? Ba uste uste jara gehiago den egila. Ha, Hala ertan dute, bainan eta Gupaino gutia, ukarri gehiagia, utenak badera berden gu, guenomako gau... Ba, ba. Ba, errazu hor dian, kargahen ere maiteko nuntik kargatzen zinitin, noano no, nokmanatzen ziusteten? Ba, susen zerginak egin nortzen no eta buru iaguk eta guai, muara ateratzen ziusten, muara anolibroit. Goberia ez ura be, behira autikartzen ginein. Berse paketak eta muara anokartzen ziusten. Eta mandotan taola, eta gero... Andegoetia da maitean entean eta Espainiako guai urtia gaitan da urtiaatik behitiko oian ahtara gero jaren haateko aldeko oian ahtara eta jiten gi, ziren zamaetan espainola gara gara bila, bueno, arduren ah, ema. Ta berzenaz, oianen gordeta ustean. Mm. Ah. Ha, eh, han, oian ianta, beste noaite, beste ekipahatek hartzen zitin? Espanolik hau zentzi uste nena. Takio, pagatzeko? Pagatzeko, bazena ba buruia buru egiten zein. Uh -huh. Eta zon uh, bat irazten zinen, ez dakit, uh, pasaiatzen dako? Ba, xuxen su, egiten eta oaien izo, behar me, badai iru egun pesta. Demoraitan pesta ketat uh horroa -huh. egiten. Beti lehen le izanazteko idun pestakoak gero eta beti puzin imateko boratzen zote mainan. Zer mm -hmm. ah. ah. nahi izazia kintuan peseta zinuten, eh? Sosa? Ah, ba, ba, ba. Es, Espaniel sosa, pe, ah. pesta. Ah, mm -hmm. ah. Ah. Kintuan piskat, ba, horritera ziberda, gauzak piskat diferentak baitira, alare, eh? Emen uh, urepeleko aldian, eman dezagun? Bueno, diferent hau, Zorizela, espainola. Bertzen azetak kin, kintoko fa, familiak eta fa, frantzak izan dira bete. Ah, Elizaz urepelikoak ziste? Eh? Eta gio, zer gak eta nunpa atzen ziren? Berbat airuñan, ez? Buen, eta guai, muaz goiziko lurrak, eta bastango alderdi lurrak berestendu eta hek bastanen, eta uraz ahateko lurrak erron. Er, Bezze zerga, luren, luren zergak? Luren zergak, ba. luren zergak Beste gainateko guzien frantsesak frantxe sakzin ez den? Ba, eta gure hartziak betik eta Espainia kuantzile mu, muazgoite benen, eta Franziampazen Fra Fra <Sin> eta entatsakoa Kastean zen ditu Esagutu nere begia Ondo ikusten zuten nean, beti dut nere biotzea, argatnik orain ikusten zaitut ikuitzea. Zerala, ilunari argia, xamindu eipoza, xortzen dakizuna. Zubai zerala, lagunzora garria, bizitzako zama, harintzen dezuna. Gastean nintzen ezagutu zindutanea Nere begia ondo ikusten zuten nea Oroi menura beti dut nere bihotzean argatiko Zerala, nere ametsak gegin Biurtu dituzun maitasun indarra Zubai zerala, bihotzak ikusteko Hauna gemantzira zeruko izarra steko Jaunak eman zidan zeruko izaba Kontrabandako istorioiki izan dela denboran zure joko hortan ezdakit uh, karabineruekin beharzi ba bat uh, kuku gordeka izan? Hori ah, seu da eta Kuku kokoordekabe hartzela aiz amainan. Ka karainero persenat ez zuten txekulat eta jende ka kautzizera tiratzen. Funtsian eta bedek e e erraiten zuten. Hek halto botatuzkioz pak paketa bota. Bai, Hura bizkarien eskabatzen zenak zile irriskatzen eta, eta funtsian Artan jarratzen ja, zuten, he, heen trufatzio ezela eldu zenuda, aldiz, eta ka, karga botatuzkioz, trangiltzela. Goyeme, mm. ja, uh, karga galtzen zinin? Ka, guk gu eta ka, karga galtzen genin, portia bakarrik, portia. Ah. Bersanaz guk eta karga gain egin ez genin, eta irriko jiuze, mm. gure porteura. Ah. Berba, besta aldiatez elduzinezten txeka edo ez? Zuko eh. hati gordetzen edo ez? Ah, eiten albarimazen mainan eta gutti balio zen eta al alantzeatzea. Zeren eta aldiatez, bueno, basuten paketeik hiluegen haita eta garainonok atelatzen zirela. Ta, gizai zugeztu so -so zuzautuainan eta gurilekin aixaz autoten, Mi zer lunet ertenginakon, eta arek bertzeko bot, botatu paketar salbatu zein. Ha? Eta ara, ura aitzina huizenki, eta gero giliat bide bere zeldu, eta paketagotoa ja errapatut, eta ura eta salbatu zein, eta ba. Eta haze, paga ukeen dien horrek, trufa ate Da. Ordeon, intzuten langileek eztik gehiak baliu ez eta pa, paketa izango zera hasia. Mm -hmm. Haldotu aitzaigile ama utatu segi sh itxina. Ta paketa hura karainero ate kenduia desamalutez zazase pagatiko sakotmenan Ba, etzen. Mm -hmm. oh, ah, ba, uh. oh, ah, etzen uh, lan eh? Gaua zera izan berbaitzinuten, eta lan jirazen beti? Bueno, karainerondako kara baino lan jirri gehi hau zen, eta ga, gau iluna eta errestako bat ez leku le, le, le txarrera baiteko, gara? Be, berzen azkar, karainerondako kara eta biztanda eta gertatuzkoz tiduak tiratzen zioz temen, airi hai, airi hai. Ah, ez du zu zirara hogeit noit hilik edo noait ja, ja, kolpatuik edo. Ez ez gu, gureleken eta ezta izan neore halako. Ez ez? Zagutttu zulazuk HHC pasaiak eta gua ez du aspaldire eh, funtzionan. Funt paketak pa, eta gelditu ondontzen eta AHC pasa hore. hotan gutia guti izan ez ni, eta gero, Bon, bol, bol txataz mendiza izan ziren, eta gero, iztantakoa ziren, kamionien ere maiten. Zer, ahadxiak? Ahadxiak, ha. Zoko ah. hortan, urriare pasatu da, eh? Ha, ah, ba, ura, goi noa bueno, hundiago pasten zuten. <laughs> bueno, goi noa hundiago, eta gero, mm. guke zerginak egin ustein egantan bizkerre emanezkeoz eta zer ere maiten gineen. Mm. Ha. Ah. Bueno, ber bat beste bideatzetik ibiltzen zen urria edo ez. Lekus lekus eurgau eta igen aurra. Ah, ah. bidetik edo. B bueno, Mendizbein men naguiago otos ore. Otua zutenak ere bazien, alare denbora hartan. Mendietan zailan jenne je gutisemao to alquilerako goiotion. Zantzien ba urre uh, pasailena izan txena, kapestegi eta horiek? Ah, Olako ola horiek, ba. Uh -huh. Gero biztanda undik, al, uh -huh. uh -huh. pakeka, ah, e, horiek mutilak behar ziuzten. Zuk ez duzu jauz ege jo jakin horiek, eh? Ez, ez, ez. Ez dut eta zun ahondik emiten alexenik horiek. Zaten horretan astentzien ez den, paketak eta? Ez zenten horiek. Zemezaldez se, se, se berdin guizaldea eta berzea zoetan ga, gaulea enetik eta... No, ah. no, no, no, no la hiduritzen zenta... Ah. Ah. Ez zenten noreik esortako. Ah. No, egunase joa iten altsin ezten, eh? Bueno, egunase joa iten altsen ez tropa ondia bidea hidu... Mm. Ah. Sokortako, mendi guztiak eta sendera atipienak zautzen duzoa? Demo nahate zautzen ginti, ba. Mm. ba. Ta hono eta gauaz zebideziketan nuntzugirin nu nu eba frinkatu eta zautzen. Hori bitxida gero ja jaxen zangoak eta ba, nunpa usatzen den eta... Azkenian, uh, bidea burian zinin, eh? zangoak uh, pausatzen ziren, baina ez zinin iriskuik azkenian bidea gogoz bazinakin. Ah, bidea gogoz bazinakim, baina leku txarrak non ziren da zango sa, kilan zahautzen. Sa, sa, ah, ah. ah. ah, Beaz, noi zutzi uzu kontrabanda? Paketaketa pa fi, finitu zela ikan? Ze urtetan zen ori? Bah, urtia zen izo itzematea has da din zinen? Ni taktitatea dinen. Ba, orduko bidea ginei, ma alin buzkat. Ahapeti kemandaldia. Jesuna lauetan eta errepika igandetan goizeko 8 hektarritan. Ahapeti kemandaldia. Euskal irratietan. Inesker zuri, Jean-Pierre Etxebaren, e, karri dauzki guzuntxe sun eta sunguzi hurien eta zurekin segituko dugu beste aldibatez ere, funtsian landesetan eramanduzun eraman lan az, han oian zain eta lan desberdinetana izan baitzira, eta begiz ere, urre pelisoko hontan hartzain bezala nola izan ziren ere, konatuko daukuzu. Beste aldibat arte beraz, Jean-Pierre.